Bones, molt bones i molta gràcies per uh, tota aquesta espera que ara nosaltres estem sortint uh, en directe uh, en ràdio tortuga.org. Avui és un dia molt molt especial perquè estem estam inici a una llarga feina que ve que, es que, que uh, tenen un grup de pares, mares, nens, professores tothom que vol aportar idees per fer una cosa distinta de lo que es esa uh, propuesta educativa, una cosa que se dio el, el el libro verde. Uh, hola Jordi. Hola Comba. Tenemos aquí a uh, cuatro petits savis perquè per fer-te ser petits no significa que no siguin savis, no? que ens donaran les seves receptes, també. No? Sí, sí. <ríe> Ells són, en realitat, els que més saben d'educació, no? <ríe> perquè són els que la pateixen sí, sí. o la gaudeixen. No? I aquí els tenim preparats ja per xerrar. Per això volem, volem iniciar aquesta, aquest camí amb eh, els quatre primers filòsofs que tenim en aquesta taula. I bé, doncs, eh, crec que millor és es que ell mateix uh, se pogués presentar en el seu nom. i el millor també no podem contar de què escola és es que, que veniu,? Eh? Sí? Qui vol començar?. Sí? Vinga. Uh, jo venc de Sepons. Sí? I el teu nom? Tomeu. meu. Tom sí? meu? Uh, jo venc de, de Duran estrany. I el teu nom és? Milos. Milo. Ja vinc d'Espan. D'Espan. I el meu nom és Ona. Ona. I? ja ven de Costa Llobela. Costa Llobela. Irati. Irati. Molt bé. Pues ara començam com Milos, Tomeu, Irati <coughs> i Ona, que farem uh, una petita tertúlia. Tenim 30, 30 minuts per xerrar de uh, què coneixem nosaltres de l'escola i d'altres cosetes de la vida quotidiana. Mm? Podem començar uh, per una cosa que vostès veuen cada dia. L'escola. Per a cadascú d'aquestes, què és l'escola? Què és? Sí? Calcú que, que vulgui iniciar rom, rompre el gel. Uh, tomeu. Digam, Tomeu. Es, pues, sí. un lloc allò on pots allò on podem aprendre moltes coses en el futuro. Sí? Porque nos ajudarà en el futur. Eh, és esa que tens, és el tens que ja ja cambia y, y eso pues això també pot ser, Tomeu, perquè has estat jugant, no estàs cobert i després comences. Eh? Bé, molt bé, Tomeu. I Milos, per tu què és escola? Uh, una, una casa gran que, que m'ensenyen el que ja vull aprendre. Sí, el que vols aprendre tu sempre. Uh... O hi ha coses que no vols aprendre i també No. Ja. T'ensenyen de tot, no? Sí. Què t'ensenyen? Uh, Informàtica, mates, medi, català, castellà, educació física. déu nhi I trobes que són moltes coses? Sí. Massa coses? No. No, perquè pots amb elles, no? Sí. Tu pots... Ho aconsegueixes? Sí. sí. I, Nona, què em pensa? De què és l'escola? Fes un lloc on aprenem coses. Moltes coses o poques coses? Moltes. Tot el que tu vols aprendre, com deia en Milos, o coses que no vols aprendre? Tant. Coses que no vull aprendre i coses que sí. Però un cop les apreses ja... Ja estan, no? Ja estan apreses. Sí. Eh, M'has falta algú, no? Irati. Irati. Sí. Irati, una cosa que t'agrada és escola? Mm, espati. Espati. No, no, no t Irati, escolta. Escolta. No t'escoltam. S'ha que Irati, No s'escolta ara molta gent de Mallorca, però segurament que no escolta gent de de un otro ah, job del ah, mon, de otros países. Y por sí. eso, tienen que estar a devora para que se llegue no se ¿sí? Y y lo que tú piensas. ¿Qué es lo que te agrada de esa escuela ir a ti? Mm. Una cosa que te agrada. Uh, es paty. ¿Es te agrada? Es lo que me te agrada de esa escuela. ¿Sí? ¿Y cualco cosa me? Tu sí, plástica. Ah, plástica te me. ¿Y en tomeo? A mí M'agrada de l'escola. Uh, uh, ai. Ara uh, to, to, tot sortirà. Totes les escoles. Totes les sí, activitats. M'agrada tot el que feim a escola perquè crec que, que, que són moltes coses i m'ajudarà molt a, a en el futur. I n'hi ha qualsevol cosa que no t'agrada a escola.. No. Mm, no. Sí? No. Todo me agrada. Todo sí. a Ona n'hi ha por cosa que no te agrade de esa uh... Una cosa que no te agrada. A mi tot m'agrada sí? I, i, to, I a Milos? Mm, también tot a todo me agrada. a Irati? Tot también. Vaya. Sí. ¿Y qué creo que diría de vosotros? Séos qué cómo anas Sí? I Rita? El director. El director. Sí? Eh, perdona, Milos, que volia dir alguna cosa. Uh, ja comanda el director o sí? directora. El director i la directora. Sí, Tomeu? Uh, uh, jo crec que es que devia comentar a l'escola seria un, un que sabés si el que pogués fer totes les mestres i, i el que també poden fer els alumnes. Ah, perquè a la teva escola que hi ha director o directora? Directora. I que, vos ha dit alguna o ha entrat alguna vegada a classe a xerrar amb vosaltres? Sí. Uh, sí, normalment els deia que mos donen autoritzacions i també de vegades mos ajuden a fer coses. Uh -huh. I qui, quina, quina imatge teniu d'ella? Com... com... Et cau mm. bé? Et cau bé. Què creus que fa a l'escola? Uh, fa moltes normalment coses. Normalment, ella està a la biblioteca, ella i uh, ja, ja, una maestra que cada vegada li ajuda a, a, a vigilen la biblioteca i, ta, i cada dia... Uh, que, que quan conincen un llibre per llegir eh, miren eh, tots els llibres eh, eh, per, per veure eh, si estan bé. Molt bé. Però no vos fa por, no? O sí? Vos fa por? El director o la directora de la vostra escola? No. No, no vos fa por? No. A cap dels quatre? Va, dir la veritat, no? No. I vos han castigat alguna vegada? No. Eh, no. No. no. Ja, perquè val dos segons, no? Segur, segur que no ho s'han no. Segur. Però castiguen s'escola. Sí. Sí. sí. I per què castiguen? <coughs> uh, jo crec que castiguen perquè perquè per, lo, uh, perquè, perquè uh, mos porten molt, molt, molt, molt sí. malament, lo que, lo que normalment no castiguen, només castiguen quan és algú una cosa que, que ho fa malament una vegada i després li diuen i després moltes vegades seguides el mateix no, només que estiguen en aquest motiu que si ho fan una cosa malment i no la saben sí. eh, no, eh, avisen, avisen que això no se fa Aha. Irati? Què pensau? Pues que si un s'aparta malament pues els poden castigar perquè han fet una cosa molt malament sí? Milos, perdona que estàs xicant sa mà que si fan malament eh, sí. eh, jo troc que, que, que els mestres o els directors sí. els poden castigar perquè ho han fet malament mm -hmm. Idó trobà que està bé castigar? No O n'hi no. ha qualque forma? Bueno, sí? pot ser que, que castigar eh, eh, jo crec que castiga. Sí, és una cosa molt, molt grave, el ¿vale? que sigui sí, és una cosa, perquè el nou hi ha fet una cosa malament que no ho sabia, sí. el pot avisar que això no se fa el que castiga, no crec que sigui ni bé ni malament. Sí. Sí. Milo? Jo troc que si ho fa malament, sí. el, els ja tenen de castigar, perquè els, el, ja els han avisat i no fan cas. Idò, trobàveu que està bé, que, que, que n'hi hagi càstig? Mm. Sí. Bueno, ens veiem mm. mm. malament. Uh, ho dudes, no? Sí, Ona? jo he dut un poquet. Sí. Sí? Ona, què trobes? Que no està bé castigar. Sí. Perquè tu si fossis directora no castigaries llavors a ningú, a Can Nin? No. Encara que s'hagi portat molt malament, o a Can Nin. Què faries si fossis a directora? Li diria que no s'afegués. Això, que no tornassin a fer. Perquè vos agradaria ser directors d'una escola a vostra. Uh, sí. sí, a mi sí. I què faria si fossis director uh, d'una uh, Bueno, en aquesta època, en aquesta època, quan estem nosaltres, jo quan... Ai! Ai que s'acaben les <ríe> <aquestes ríe> auricules. Té <ríe> la auricula, està, salvat, salvat. Quan, quan, es, quan, quan vinguin aquests... Que... Que ho fa malament, els que diuen que llevan mestres o això quan sigui eh, si sóc director eh, els diria que no ho farem que no ho farem i, i que ja se poden olvidar de que, ah. de que ho fèiem la nostra escola I faríeu, tu Milos faríeu les mateixes assignatures que feu ara o canviaries d'assignatures i posaries unes altres? Ah. I no val dir una assignatura de dibuixos animats, eh? això no val de... De... De... De... quines assignatures posaries tu si fossis un director d'una escola les mateixes ah ja t'agraden aquestes i què més faries um, si s'aportessin malament uh, les faria fer feina de barrejar I, i si... ah. I, i, bona si... idea així els tens controlats sí. I, si, i, si, i si encara s'aporten malament doncs pues, pues els jo castigaria i aneu a l'escola perquè voleu o perquè us obliguen? A veure, a veure, que tothom... Xiques uh... sí? que, que volen, a mà. Irati? Sí? Una mica més... Més, més a propet del microfon? Doncs pues perquè a vegades ens obliguen i a vegades perquè volem. Ah, d'acord. Vale. Sí? Uh... sí? Uh, per, jo perquè vull... Per què vols? Perquè si no me quedaria en el llit dormint. Ah, ha, ha, ha. Per què? T'agrada més quedar-te en el llit dormir? No, vull aprendre. Ah, vol aprendre també. Sí, tomeu? Uh, uh, um, jo, jo, a mi m'agrada molt aprendre. Sí? I, I si no, anirem si escola, també uh, també uh, uh, en anirem d'estil, uh, uh, ho canviaria i no sé... I no, i el que m'esperava en el futur sí. no, no estaria bé i no estaria bé sí. Iona, què pensava d'això? Mm -hmm. oh, t'agrada la escola? ¿Vas, vas per obligació? A mi m'agrada te... la escola I sí? vas perquè t'agrada i no? Sí I sí? què faries si, si, si fos la directora de la escola? Què faries? No ho sap. I... Milos? Jo, ja em posaria un poc més de mestres perquè, perquè a vegades estem en una estona que no, que no hi ha cap mestre i, i si no, em posaria més i així ja no, ja no estarien en una estona les se, se, classes tot soles. Ah, ah, és que a vegades estan estona tot sol en la classe. Sí, i... I a vegades uh, tenen, tenen que, uh, quan arriben els mestres, sí? tarden un munt per arribar, perquè ah. fa, fa molt de temps que, que les han cridat i encara no venen. I en la teva escola també, Ona? Què passa? Que a vegades ens deixen tots sols sí? perquè han d'anar a cercar una fotocòpia que han fet... Sí? a casa d'així, però mm -hmm. a vegades mos deixen tots sols i mos posem a cridar. Ah, i som molt en sa classe? Sí. Troba que som molt o som poc? N'hi ha, està ple, sa, sa... sí? Tomeu? Uh, jo crec que es veu que podíem... Que, que són bastants lo amb el que no sé si po, no sé si podem mantenir tant de nim sí. per cara clar mos, mos lleven nou bé sí. i, i no sé si poden pagar el, el material. Sí Milos? Uh, jo, jo també ja també sí si, si fos director sí? també posaria més material, perquè a vegades a li falta un llapis o una goma i, mm. i, i en tendria de recanvi. Clar, i a l'oseu que tenia suficient per fer feina. Sí, Iretta? És es que si a vegades ets, ets, un, ets un director, pues has de comanar molt, perquè si no saps què és si l'han de ser bé o, o malament. Clar, això és important, és sobre dirixir les coses. Sí, Tomeu, vol dir dir alguna cosa? Uh, jo, crec que, uh, jo crec que el material no és tan difícil, no, ta no és tan fàcil d'aconseguir, Clar. perquè, claro, uh, una fotocopiadora val bastant. Sí, i havia dit abans, Tomeu, que nos lleven dos vests. Sí. I com... no lleva dos vests? Uh, ai... Sí, els comanen. Els Sí, Milos? Eh, uh, mos dos bess. Els que comanen perquè perquè ells volen tenir dos bess. Aha, i sabeu quin és es que comana? Os. Sí? Sí, i i i Irati, que estevi canviant el nom cada vegada. Sí. Sí. <laughs> eh, te di. Sí, sí, moltes mol molt de noms. Perquè és molt guapo el teu nou. És la veritat. Mm? I és ah. molt difícil de dir. És vero, molt sí, difícil. Jo també Sí, m'envull mal, que ja som tots. Sí, Irati, ah. què volia dir, Irati? Pues que si rompessin algun material, potser estar sense voler, ah. perquè, perquè a vegades, quan apretes molt, se te romp. Ah, si a vegades se romp. Sí, eh, Minus. Que... Uh, jo sé qui comanda. Sí? Qui comanda? Uh, el PP. El PP? <ríe> Val, el PP comanda. Sí, volia dir alguna cosa, Ona? Sí. sí, a veure. Que una amiga meva de la meva classe arronsa sí? les gomes a posta i la meva mestra el que fa és es que faig dos gomes de la seva sí? uh, casa sí? i quan ja la no cuidi bé Després deixarà de la de, de classe, perquè ah, ah. Es, el material de la classe es, ho paga amb els pares. Els pares, que sí. Sí, tomeu. És uh, vera que, uh, que uh, hi ha nins que se dediquen a, a, rompre, a rompre el material de l'escola, sí. i això crec que es diria malament el uh, que hauríem fer és intentar no rompre uh, perquè si no per exemple, set gomes sí. so, que són molt fàcils rompre. Se, uh, se, queden, se queden de 13 centímetres i molt petites ah, i no després de, no se pot ampliar la goma no, perquè és molt petita i, i costa molt i costa molt així, així. Sí. i la ti, volia dir cosa. Sí? Per als llapis, si sí, el rompes el pasto perquè els llapis no se rompen apretant. Clar, no se'l rompen molt fàcil, a vegades perquè fan molta força. Eh? Sí que, que ja trob que si el rompen no se'l queden fora perquè ho han fet a posto, però si ho fan Clar. fora vola voler a, a, a lo millor li en deixen així, així un company seu te, en molts, sí, pues que molt, però si ho fa posto, doncs pues, pues que se fora com? Fora com I com el dit? No. <laughs> I ara, sabeu quins són polítics? Uh... Qui ho sap? Qui ho sap quins són polítics? Sabeu quins són? Sí? Els que comanen de tot el món. Els que es comanen de tot el món. Mm -hmm. sí, uh, ells se... Uh, se... se... Uh, lo que fan uh, se'n cuiden les escoles, les llibreries, tot lo que tenen mate uh, materials i, i lo que passa és que ara es que ara uh, uh, es no ve, els lleven i també... I també retaien mestres o sigui, i professors. Creieu que ho estan fent bé això de cuidar escoles mm. o no? No. no. Ah, ara estem en una època d'escoles i això eh, malament. Ah, I què pensen Milos? Eh, que jo trob que si, si lleven els professors doncs pues, tindrien doncs pues, lo millor tindrien que posar més professors de les escoles i, i donar un poc de deubes a qui no en tingui gaire i, i així ja anirà bé. Clar que sí. I ja els coneixeu en aquestes persones que comanen? Valter. Sabeu qui són? Em podríeu dir algú, algun nom que l'hagi vist per televisió? Ui, sí, els quatre, Oix. els quatre, eh? Sí, sí, sí. Però comencem per nona. En Baussà. En Baussà, i aquest qui és? És un, és un que comana, no? Sí. Però bé que el coneixes, eh? Ninati. Oh, oh, el otro. meu director que s'enguem. Ah, bé, bé, bé, però és el director de l'escola. Ui, sí, fins i és... tot en el públic saben, eh? Nom de polític. <ríe> en Tomeu. Crec que n'hi ha un cos de nom Rajoy. En Rajoy, sí. Sí, Rajoy! Aquest també el coneixen, eh? Sí, també el coneixen. Milo, ja te l'han llevat. Ai, volies dir en Rajoy. Ja no coneixeu cap més, en Bauzay i en Rajoy. No més. A veure per allà el públic que, fossi, que faci un crit uh... a veure, a veure. Ai que m'han donat la paraula de uh, després veure, ha oblidat uh... Se t'ha anat del cap Se t'ha sí. sí, tu, el tu El president de Merkel? Ah, Merkel La Merkel, la Merkel, que és una dona, Merkel. Ah, sí. Aquesta és president la presidenta d'Alemanya eh, Aquesta presidenta és d'un altre país però també és una política també és un polític que s'escolta molt per aquí. I sabeu per què s'escolta molt? Sí, tomeu? Perquè els polítics eh, se, eh, se, sempre que fan una llei sí? eh, o alguna així eh, o canvien alguna sí? eh, cosa pues, de les escoles. I això eh, sempre ho han de dir en diari o a la tele <coughs> ah eh, i surten molt Clar. perquè ara canvien moltes coses. Sí, sí, sí. sí. Eh, Milos? Què? Jo, jo sé perquè per què surten tant, perquè, sí. perquè els van triar per, per això i, i diuen que ells comanden i, i a lo millor quan surten per, per a lo millor van a dir eh, que a lo t'han s'han acusat, pues a lo millor surten per el diari, per la tele ah. eh, i per moltes... És a dir, molta vegada surten perquè han fet coses que no estan bé estan acusat sí, sí, de fer i, coses malament. Sí. ¿Eh? Y i, i avogaris no més perquè perquè perquè a lo no surten en el diari. Sí. Perquè perquè millor ha, ha, ha, ha, ha llevat molt de mestres i per exemple, i, per exemple, el ministre d'Educació, educació millor, sí. eh? que hi va mestre. I també la Merkel surte molt per, per, per que ha dit a Tomeu, que eh, posa moltes, diu moltes coses que se tenen que fer i per això eh, ja surt en el periòdic, en el diari, en la televisió, en la notícia. Sí, moltes vegades surt, surt, eh, surt, eh, surt eh, moltes coses. Clar. Normalment sí. eh, els polítics eh, ho ràdio... A ràdio. Ho fan a la tele o en el diari. Clar, a la el diari, clar, clar. I, perdona, perdona, uh, Milos, volia dir qualque cosa? Sí, ui. Ai, que... Ai. t'ha fet mal? No. No, molt bé, doncs que... pues, continua. Que... No, no, no fa falta cridar a l'ambulància. A, a, a, a veure, que... continua, Milos. Que ja, ja, ja, ja també sé perquè... Perquè també surten perquè a lo millor va, van, van, sí. van a xerrar a, a un nova banda i, i surten per el diari. clar, clar. escoltau escoltar. N'hi ha, ha gent del públic que ara aquí tenim un públic select, que eh, també vol xerrar. I Notres emplerem eh, 30 minuts. Per, per aquesta tertúlia i després de, deixarem xerrar a un altre grup també de savis eh? com vostès, que són savis, però eh, ja han passat quasi tot el temps que teníem per xerrar. Val? Però volia demanar le una cosa més. Eh, heu anat a qualsevol manifestació? Sí. Què és una manifestació, abans de tots? Què és una manifestació? A veure... Eh i Irati. Sí? És una manifestació és com que s'ajunta molta gent perquè no volen que, que llevin els dos bes. I, i s'ajunta molta gent per fer una manifestació. Per dir, no, me lleven els dos bes. No, me lleven els dos bes. Això ho diuen. Sí? A veure, eh, Milos. S'ajunta molta gent i, i va, va portar potser per davant on estan uh, els polítics sí. i potser així conviaran de fer les coses malament. Ah, és tothom s'ajunta so per dir als polítics que no ho facin això. Ah? Uh, Milos? Eh? Eh, perdona, uh, tome un. Que una manifestació és os una, una se junten tota sí. que creuen sí. i que poden venir uh, per, uh, per uh, que, que, no, que molta gent sí. i, i, i van per escare eh els jocs els jocs i ara per, per ara estem conseguint sí. sí. uh, que, que, que, que els polítics Sí. Uh, uh, uh, ara els polítics ja ho tenen més pensat, el d'això de la teva, el pes. I normalment a les manifestacions, que antes sortien un munt de vegades, okay. ara normalment ja no surten a les manifestacions, bah. perquè això tenen por yeah. de... Mm, que la gent està un poc sí. emprenyadeta, eh? Sí, amb això, que, vol, que ja. volen que no els hi haguin dos bens i ells, ells pensen que, no, que, que sí, que sí, que està bé o que no. Ara ja s'ho estan pensant i estan conseguint. Jo crec que el desembre ja ho, arrenco, ja, ja, ja ho faran. Ah, tu creus que el desembre ho haurem aconseguit? Bé, i per acabar, això és el que farem, que és dir-li alguna cosa als polítics. Imagineu ara que ens estan escoltant. Si no ens estan escoltant ara, igual ens poden escoltar més tard, perquè això ho deixarem gravat. Llavors, teniu l'oportunitat de tenir un polític a l'altra banda, així amb uns, amb uns casquitos escoltant. I des d'aquí, que els hi diríeu? Vostres com alumnes de l'escola, comença amb Tomeu, va, que està molt decidit. Uh, uh, jo diria als polítics... Uh, uh sí, si mai tropun uh, que, que això que està fent no, no ho fa, no ho fa gens bé i que i que i que, uh, i que i, i, claro, l'empreneria uh, uh, uh, uh, a a dir a a ha molta moltte que, que, que creu que no que no, ara té mestres quí dos i claro, l'emprenyaria i així crec uh, i així podria podria fer, podria llevar uh, lle, uh, aturada, llevar el d'on i donar als mestres que, que ha llevat i, i el d'on ves. Ara, ja queda dit, ja m'hi-los. Jo, jo li diria que, que no, no retegui més i que mos torni el que ha agafat nostre. I, i, I si i si Sí, sí. I si mos ha com, per exemple, 100 uh, uh, euros, pues, que mos els atornin. Que els atornin tots, els 100. Molt bé. A veure si t'han escoltat. I, Nona, que els ha de dir? Els has de dir alguna més en respecte al que han dit ells. No el mateix que en Tomeu. El mateix que en ah, Això. I n'hi no, <ríe> no ho pensant. I El mateix que els teus companys. Sí. Molt bé. queda molt clar el, el missatge eh? o sigui, que si hi ha algun polític que ho hagi escoltat i tingui alguna cosa a dir en respecte a l'educació perquè com a mínim ho hagi escoltat claro. que després faci cas o no clar, i, i que sàpiga que ara han xerrat quatre savis eh? i aquests savis li estan dient als polítics que facin coses millor perquè sembla que no ho estan fent del tot bé I mm? idò Lots, ja m'ho si Se ja nos ha acabat cosa, el temps. Samir, jo ja vull dir una cosa abans. Ah, vol dir una cosa abans. Vinga. crec que amb, eh, quan un polític escolti això, jo crec que s'amagarà a casa seva i no se n'anirà. <ríe> pot ser, pot ser. Però si, es, a vegada, també n'hi ha polítics que són responsable, A vegada. A lo sí. millor que algú escoltarà i dirà, lo que m'ha dit el sàvito meu, ho escoltaré perquè està bé, eh? ¿Voleu dir alguna cosa més per anar-nos? No podem anar amb un, amb un son. Mm? Ustedes s'imaginen un món diferent. S'imaginau un món diferent, totalment diferent. Sí, molt diferent. Molt diferent, tothom. Tot, tot, tot. tot. Sí. Molta gent de la que estan escoltant ara també s'imagina un món totalment diferent. Y ahora nosotros escoltaremos una canción que se dio El Obito Bueno. Sí. sí. Ah, y con eso, sí, sí, sí, sí. Volve, pues no despedir sí. con El Obito Bueno en Obito Radio bueno. Tortuga, en este especial, de es el especial Ver. ¿Adiós? Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias Adiós. que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo hermosa y un pirata honrado y había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrado Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés.